Poveste de iarnă de William Shakespeare. Traducere de Ion Vinea. Adaptare radiofonică de Mugur Mardan. Poveste de iarnă. Poveste de spus la gura sobei, îndogoarea prietenoasă și vietoare la tihnă a flăcărilor din vatră. O astfel de poveste am să vă spun eu astăzi. Începe de mult, tare de mult, în țara de miez a Siciliei. La curtea regelui Leonte, oaspetele și prietenul său din copilărie, regele Polixen din Bohemia, se pregătea de plecare. Curtenii începuseră să-și mas bun. Boemia, cu vreun privilegiu acestui acestuia, care m-a adus pe mine aici cu îndatoriri de însoțitor a regelui meu Policen, vei găsi o mare deosebire între Boemia noastră și Sicilia voastră. Aștept cu nerăbdare, Archidamus. Cred că regele Siciliei, stăpânul meu, măritul Leontes, are de gând ca în vara viitoare să întoarcă regelui Boemiei vizita pe care cu drept cuvânt i o datoream. Niciodată însă regele meu nu va fi în stare să-și arate toată dragostea pe care o poartă regelui Boemiei. În copilăria lor au fost crescuți la oaltă da. și între ei s-a legat o mare iubire. Facă cerul ca dragostea lor să dăinuiască veșnic. Cred că nu poate fi pe lume nici pricină și nici biclenie care s-o turbură. Ah, Iată-i venit împreună, da. alături de regina noastră, să ne retragem, prietene. De nouă ori a văzut pe-al mării astfel, cer schimbându-și locul de când am dus lăsând mi un gol și mulțumiri de-aș folosi ne-o timp la fel de lung, Tot tremândator pe veci plecând, of, frate. Deci, ca un număr în socoteală scris, Voi înmulți cu un foarte îți mulțumesc Acele mii de mulțumiri înainte puse. Tu, Polixen, mai zăbovești în timp cu mulțumiri, așa să mi-o spui când pleci. Plec mâine, sire, că mă-nfior gândind la ce mocnește Și cât în lipsă-mi s-ar putea întâmpla. Să nu s-abate vreun vârtești pe acasă Și atunci să spun chiar de-asta mi-a fost frică de am stat prea mult Te-am obosit Dar pot să duc poveri mai mari, o frate? Nu, nu pot rămâne Doar o săptămână Plec mâine să. Lăsăm la jumătate și am <laughs> o, numai stăruile, Lontes, nu lume, o Nu mai stăruile Leontes Că nu-i pe lume Nu-i să mă subjuge un glas ca al tău Deci rămân la rugata Oricât mă îndeamnă totul să nu o împlinesc Mă cheamă în țară treburi, iubiți iubirea ta de zăbovesc Iar ție-ți dau o grijă și o povară. Să ne ajutăm o frate între noi Cu bine, dar. Dați, doamna mea, vorbește Gândeam să tac, stăpâne, până jură că nu mai stă Tu nu lâmbi cu foc Cu tezi, ca oaspe al meu creiesc. Aș cere o săptămână în de împrumut Iar când în țara ta vei găzdui pe soțul meu îl învoie să stea o lună peste ziua de plecare. Rămâi acum? Nu, doamne. Chiar nu rămâi? Nu pot, într-adevăr. Într-adevăr pleci totuși? Sunt țilit atunci ostatec să te țiu, dar oaspe nu. Și vei plăti când pleci răscumpărare, scutindu-te de a mulțumi. Alege. Ești oaspe sau ostatec? Căci va fi într-adevăr, cum zici, din două una Sunt oaspe, doamnă, că a fi o static înseamnă a te fi jignit Și aceasta mi-e mult mai greu decât îți este ție să pedepsești Deci nu suntem nici ci bună gazdă Haide, <laughs> să te întreb de-al meu, stăpân Și de-ale voastre pozne, băieți fiind Doi chipe și domnișor pe vremea aceea <laughs> O, doi fărtați eram Ce nu vedeau nimic înaintea lor Decât un mâine asemenea zilei de azi <laughs> Dacă am fi trăit așa și n-ar fi fost aprins De-un apric sânge al nostru Duh, Puteam striga spre cer neprihăniți, Afară de păcatul moșteniț. Să <laughs> strigat? <Ai> <laughs> și amânat plecarea. Rămâne, sire. N-a rămas la ruga. Tu n-ai vorbit nici când mai cu folos iubita mea. Nici când? Odată numai. Cum? Am vorbit cu rost de două ori Și întâia când a fost Te rog să-mi spui Căci, precum zici, a doua în faptă bună A fost să-l rog să stea Dar întâia care -i? Când? spunem vreau să știu A fost când mi-ai șoptit A ta pe veci Vezi? Am vorbit cu rost de două ori Când mi-am luat pe veci Un soț recesc Și acum în un timp un oaspe să-l frumos de dragul meu Ce-i scump la noi să-i fie doamnă ieftin Căci după tine și flăcăul meu El mi-este cel mai drag Vom fi în grădină și la porunca ta Să te așteptăm? Vă las la vostru plac Dau eu de voi da. Și-un fel de-a fi din cuvință, din marinimie și bunătate. se prea poate o fi, dar palmele când ei își Peste cap și ureci Camilio E aici? Tăpâne, da Pe oaspe prea te să l -ancorezi. așa e N-a vrut să stea când l-ai rugat Spunea că trebuie obștește-l Ai văzut? Și iată-i prea în preajma Și șoptind că regele-i un... Apa s-a făcut și-o ultimul. Camiliu, da. Ia spunem cum de-a rămas. A fost la rugămintea prea bunei doamne. Rugăminte? fi? Prea bunei. Să vedem. O fi, dar nu N-au prins de veste și alți neștepți ca tine. Tu ești un cap subțire și pricep mai bine ca de rând o căpățână. Vezi, poate numai fierile alese să fie înțelești ceva, Doar câțiva inși cu o minte luminată. Cei de jos nimic nu văd în treaba asta, spune. Ce treabă, sire? Cred că au înțeles că oaspele mai stă. Mm. Că mai stă. Dar pentru ce? Spre a fi pe placul înălțimii tale și rugilor stăpâne. A fi pe placul și rugilor stăpânei. A fi pe placul, Camilio ajunge. se am încredințat secrete păstrate adânc în suflet, Ca și înregescul sfat. Tu, ca un preot, sfințit, ai gândul meu. Te părăseam un duhovnic, Dar am fost mințit de cinstea ta, De tot ce pare că-i cinste în tine. Apără mă Doamne! te îndurăsire să-mi vorbești deschis, Să știu ce vin am, ce chip arată și doi te gădui, ea nu a mea. Acum n-ai văzut? Te-ai văzut ai. Și dacă vrei să nu mă minți fruntat, când n-ai auz, gând, văz, mărturisește că soția mea e un călușel de lemn și vrednică de un nume de o cară, cum parte și o treapă ce se dă înaintea Vedește. Eu n-am să stau să ascult cum pone grești pe -a mea regină, fără să o răsbun. Blestem asupra, dacă ai mai vorbit când într-un tip de cine mai nevrednic și repetând, păcătuiești mai greu ca ea. Chiar de greșit. Nimic nu-i șoapta? Nici când te alinți obraz lângă obraz, stând nas în nas, și nici când te săruci cu buza întoarsă. Când oftezi de-o dată, oprindu-ți semn ce nu dă greș. Nimic nu asta. lumea e deci nimic și tot ce este în ea. Alungă, sire, ăst gând bolnav de dată. Poate aduce din mari. Se poate, dar e așa. Greșești, stăpâne. Așa-i? Mă minți. Mă minți. Sire. Am spus, tu minți, Camilio, sire. și te urăsc. Gheob te văd și rob fără de minte. Dar fi stricat ficatul soaței mele, cum e și viața ei, n-ar mai trăi nici cât s-ar scurge un ornic de nisip. Dar cine o strică? Cine? Cel ce o poartă la gât ca pe un band de aur. Polixen! Oh! Și l-am nărțat în rang. Poți să un vin dintr-o zorbitură, să doar feci pe al meu dușman, iar mie să-mi dea puteri. Eu pot să-l fac stăpâne, dar nu un vin praznic, ci zăbavnic, lucrând viclean și sigur, ca o travă. Și totuși nu pot crede în pata asta pe cinstea vrădnicim stăpâne. Ei. Atât de împărătește virtuoasă să-i placă un... Unde... treabă de și crapă! Pot fi așa de tâmp și desmintit să-mi fac necazuri singur, și fără de temei și un om nebun atât? Te cred, stăpâne, și-am să-l pe craiul polixen. Dar fie ca după plecarea lui regina ta să-ți stea din nou alături Spre al fiului tău bine, ca să pui pe cete gurii lumii ce bărfește Prin curți și state aliate ție. Îmi dai un sfat, e calea ce-am ales Și n-am să vește al ei renume. Te du, până atunci. Un chip senin cum poartă la serbăl prietenia să reginei și lui Polixen. Ei sunt paharnic și de-o căpăta din parte în băutura ce de viață nu mai sunt vrednic să-ți fiu rob. Ajunge! O faci și inima mea o parte cu tine. Nu faci și ai să-ți o ta ta. O fac. Voi fi prietenos, Ce ascult povarța. Răzbunător al meu rămâi cu bine. Și la ce răscurce mă aflu eu, să fiu întrăvitorul lui Polixen, Doar ca să ascult porunca unui stăpân cu sine și-n Ce asemeni lui iar vrea pe toții să-i. Înălțat în rang voi fi de voi ucide, dar nu ucid, nu, nu pot să o fac. Să fug, deci, e sigur orice-aș face când frângâtul, să fiu mai bună stea. Dar iată-l pe regele Boemii. Ciudat, În fi un nepoftit, se pare. Niciun cuvânt? Salut, familio! Salut, Salut familie. regesc stăpâd! Ce-i nou? Nimic de seamă. Dar regele arată ca și când ar fi pierdut vreo țară Sau o moșie mai scumpă lui ca propria ființă. L-am întâlnit acum și salutându-l ca de obicei, și a atunci privirea, m-a ocolit cu o schimbă de dispreț Și m-a lăsat să mă întreb ce lucruri s-au întâmplat Deși a schimbat purtarea. Stăpâne, nu-mi să știu. Cum? Nu-mi Tu știi și nu-mi să-mi spui deschis? Acesta-i înțelesul, că pentru tine știi ceea ce știi Și nu coteza am spune. Nu, Camilio, ști ce face sândator să-l știu, să nu-l închizi în tainița uitării. Te rog, stăruitor, nu pot răspunde. Vreau un răspuns. Asculte-mă, Camilio, pe tot ce-i sfânt om și prea cistit, pe ruga mea ce nu-i mai neînsemnată, eu te conjur să-mi spui ce rău mă paște. E pe curând sau nu? Cum îl de poate fi preîntâmpinat? De nu, cum să-l înfrunt mai lesne? Îți voi spune... Jurat fiind pe cinstea mea de tine pe care te s-o cocinstit. Ia seama la sfatul meu. El trebuie urmat mai iute decât chiar rostirea lui. Te ascult, Camilio. Sunt pus să te ucid. De cine? De-al meu rege. Pentru ce? El zice și chiar crede și se jură că pe regina lui ai pângărit-o. O. Oh. Ce mărșa, și, și, și crea. Pe aștri toți din cer poți să te jur că nu-i așa. Tot nu-ți va da crezare. Nu poți să zdrunci în nebunia lui clădită pe o gelozie oarbă. Dar gândul, cum de-i a venit? Nu știu, dar cred că e mai cu mintea ne feri, decât să-l întrebăm de unde-i vine. și în mine să te încrezi. Fugim la noapte. Aci în palat ești ca un osândit, a cărui moarte regele a jurat-o cu viu -i grai. Cred, eu i-am văzut Pe față inima dă mâna ta Să mă călăuzești Și locul tău va fi vecin cu al meu. Putem pleca Prin slujba mea stăpâne Țin cheile puternelor cetății și poruncesc Văriata te ai rugată să prindă Pripa ceasului la drum A doua zi când nu aflase încă nimeni de plecarea peascunsă a regiului Polixen și a lui Camilio, la curtea lui Leontes era liniște și pace. Doamnele din suita reginei Hermiona stăteau în preajma prințisorului Mamilius, așteptând să iasă regina din coliei. Dumnezeu, stăpân, nu vrei să ne jucăm? Nu vreau cu tine De ce, stăpâne drag? Mă strângi prea tare în brațe și îmi vorbești ca mic copilaș Doamna de acolo mai mult îmi place Ia uzi, regina maică-ta se rotunjește Vom saluta în curând prinț nou născut Așa-i să mai vrei să ne jucăm atunci Dar vreau noi să cam din nou de la un timp Să-i fie într-un ceas bun ce neînuiți voi între voi? Pofrește, apa sunt, domnul meu! Copil drag, spune, vreo povestire? Veselă sau tristă? Cât vrei de veselă? Pe timp de iarnă, mai bună una cu strigoi și duhuri. Te ascult, deci. Vino. Și? A fost odată un om... Sedea în cimitir Ți-o spune în șoaptă să nu ne uită creier Da, da, da A fost tot acolo Da Care e și I-a în cimitir I-ai întâlnit? Și si pe Camilio? Și si ai să-i? Pe după Tretin nu am mai văzut fugar fugind așa. până la corăbii am petrecut Să din ori. Să tot ce-am crezut și dreaptă am judecată. De ce, vai mie, știu atât de mult? Ce mat mă simt având dreptate. părta și proxenet a fost Camirio. Sunt în pericol viața mea și tronul și tot ce-am bănuit e adevăratul. Să-mi spui unde e regina Sosește tocmai cu prințul și cu suita ei Luați băiatul Nu l-ai alăptat și îmi pare bine, doamnă Nu seamănă puțin, dar preaimul sânge în el ce ia asta? Joacă? Luați-l să nu-l mai văd la ea luați Joacă-te cu polixen El mi te-a rodunjit așa eu nu am decât să spun că nu. Și jur că în a mea vei crede oricât ai vrea să mă vinovați, Priviți-o bine! Uitați-vă curtea în Veți spune, desigur, mândră, Doamnă! Dar în suflet, tatăl o să adauge păcat că nu ești și virtuoasă și cinstită! Și să știi din partea celui mai drept, să știi ce a fi mâclit. e adulteră! Dar spune un mișel. Chiar cel mai mânșar Michel din lume ar fi și mai Michel. Din partea ta, stăpâne, nu i decât greșeală. Numai mai tu greșită, tai toamnă. Luând un polixentru, domnule Huntis, am spus, ești teră, și cu cine mai și trădat? Camilio e al tău părtaș. M-ai pângărit cu culcursul ca femeia pe care cei de jos o dăruiesc cu nume de ocară și ai știut de fugă lor. Oh! Pe viața mea, când n-am știut nimic. Ce trist vei fi când vei putea mai limpede să judeci, că nu-ți lumii mai hulit, stăpâne. De abia mai pot să-mi faci de plin dreptate spunând că ai greșit. Nu! N-am greșit! La temniță! Niciun cuvânt! Cel care o ține partea. Numai ca vorbit e vinovat. Trăim sub zodirele și până cerul va fi iar prielnic, voi aștepta. Eu nu-s pe plâns pornită ca semenele mele, Domnimei, mei, dar port în mine un nobil chin, un foc pe care lacrimi ne nu-l pot stinge. Vă rog din suflet, Domnimei, mei, pe toți, călăuziți-vă la judecată de gândul cel mai bun al milei voastre, și îndeplinească-se acum voința Măriei sale Fii voi ascultat Cu mine cine merge O, oh, tendura ndură să-mi las suita Stară-mi vezi o cere De ce mă plângeți, proastelor? de aflați că doamna voastră merită închisoare puciți atunci pe urmă Judecata la care merg Va fi spre slava mea. Adio, Sire. N-am dorit vreodată să-mi te văd urmit, Dar că vei fi, o știu acum. Urmați-mă. E voi. Am poruncit. Ieșiți. Măria ta, eu te conjur, recheamă pe regină. E seama, sire, nu postui deodată trei victime crezând că faci dreptate. Pe tine, pe-al tău fiu și pe regină. Răspund cu viața pentru ea, stăpâne, doar să primești. regina e nepătată în fața ta și a cerului, adică de tot ce o ești. Tăceți odată! Nu pentru noi vorbim, ci pentru tine. Ești amăgit de vreun un înșelător Ce fi va a blistemat Ne l-aș cunoaște, l-aș îngropa de viu Destul! Sfârșește! De ce stau eu la sfat În loc să asculte de îndemnul meu Când drepturile mele nevoie n-au de voastre Și v-am vorbit din bunătate doar Cei rău, cei buni ce drept în asta, totul prin rangul meu, e doar în seama mea. Dar pentru mai mare încredințare, când treburi grele, rău, să te pripești, eu am trimis la Templul lui Apollo, la Delfii, pe Dion și pe Cleomen, a căror vrednicie o cunoașteți. Prin ei, de la Oracol, știm totul. Iar sfatul sfânt mă va struni sau poate mă va îmbolti. E bine ce am făcut? Bine ai făcut, stăpâne. Atunci, să mergem. Poarta temniței s-a închis grea în urma năpăstuitei soții a regelui. De teamă niciun curtean nu îndrăznea să-i mai vorbească lui Leontes, de ea și de nevinovăția ei. Numai Paulina, prima doamnă de onoare a reginei, cuteze să calce oprediștea și să bată într-o zi la poarta temniței. Mă cunoști Ca pe o doamnă cinstită și prea vrednică Atunci fii bun și du-mă la regină Doamnă nu e cu putință Strașnici e o prelis mă împiedică să o fac Pot sta de vorbă cu o doamnă? Cu Emilia sau alta? Emilia va veni, o chem îndată Nu zăbovi prea mult Ce dostenel Să faci o pată unde pată nu-i culoare cum îi merge doamnă reginei noastre? Tot așa de bine cum ar putea trăi aici un suflet atât de mare, atât de urgisit. De-atâta chin și spaimă, cum în veci n-a suferit o doamnă mai cumplite, i-a născut înainte de soroc. Oh! Băiat, o fată, e un copil frumos, voinic și plin de viață. E mângâiera reginei care spune, biet captiv, ca tine fără să Pot să o jur. Blestem pe ale regelui Să-i se spună tot. și -i se va spune. E treaba de femeie, am să o fac. Sunt a reginei slugă. dumnezeu și dacă nu se teme, să-mi dea pruncul. Eu regelui-l arăt și încerc să-i fiu un dârz apărător. Și cine știe... De nu se întură doar văzând copilul Cuvântul când dă greș Ades învinge tăcerea nevinovății. Doamnă, mă duc să dau de știre în De nobilul tău gând reginei Care chiar azi nu prea un gând la fel cu acesta Dar nu-mi să-l spună unui sfetnic Din teamă de a nu fi respins. Să-i spui, Emilio, că limba n-am să-mi cruți Și de-i vorbi cu avânt cât port în suflet înving fără de greș Te ajute, domn. În sările pustii și reci din palatul tăcut și întunecat, regele se lăsase pradă gândurilor lui nebunește. Natul de departe de brațul meu Nu poate ajunge gândul de răzbunare Uneltirea lui Pe ea pun gheara Dacă piere flăcări Jumătate din odihna mea Mi-aș regăsiu eu. cine -i? Eu, stăpâne Băiatul meu S-a odihnit asupra noapte și simt că trece boala Un nobil suflet da simțit necinstea mamei sale scăzut puteri, Târji mâhnit adânc, Și asupra sa rușina, toată căzu la pat, Tu, dute, vezi ce face. Și nu primim pe nimeni. El noaptea n-a dormit și-a dat poruncă. Eu somnul îl aduc cu ce am în brațe. i aduc și leacuri, vorbe de adevăr și cinste, Ca să-l vindec de tristețea ce somnul la lungă. Ce zgomot. Soția mea, mărită, vrea să intre în afară cu-ntrăsneața. Antigon, am spus-o în piedici de a veni la mine. Știam că va încerca. I-am spus eu, Sire, că te-ar putea mâhne, ca și pe mine venind aici. Eu vin, stăpâne, să duc durerii tale alinare. Să mă asculți, Îți spun că vin din partea cinstitei Doamne. A cinstitei Doamne? cinstitei Doamne, Sire. Am zis cinstitei. De-aș fi cel mai Michel, bărbat din preajmăți, m-aș bate pentru ea. s dați afară! Nu pune mare preț pe ochii săi, cel care m-ar atinge. Plec de voie. Dar mai întâi vorbesc. Cinstita doamnă, că-i prea cinstită, ți-a făcut o fată. Dăi i bine cuvântarea, iată. Ieși! Yes! Și o frecitoare! Afară cu ea! Afară! Uitați-vă! Și sub pastarul! Vetița ta e toată! Votul nu e al meu! El e deplasit de polixen afară! Tată cum e merit lui mamă să fie azi! Ia-tau copilul! Priviți curten, deși e mic tiparul! Luat în tot leite tatăl în totuși!" Afară! te în strang. Cel mai stricat, cel mai nevrednic rege n-ar fi mai crud!" Chiar pe Nu-mi pasă! E, e cel care aprinde rugul, iar nu cel ars pe el! Nu-ți spun pe nume, dar crudele spurtări cu doamna ta, când alt temei decât Cornel smintite nu le poți da!" Au izul tiraniei Și vei ajunge groaza și rușinea întregii lui așa cu Nu puneți mâna Plec Ai grijă, sire, de pruncul tău Iar tu, trimite i cerul mai bună să sufletească Jos mâine, Voi voi atât de cu bala lui, nici unul, niciodată, nu-i fi de ajutor. Cu bine! Anticon, tu trădător le trimisei femeia. Acesta pruncul meu, afar cu el, să-l iei chiar tu care iubești atât. Să vezi pe loc de flăcăr mistuit, Chiar tu, nu altul, Și să-l arzi de viu. Că tu ți-ai femeia. Nu. Curtene toți din jurul meu pot, Sire, Să-mi fie martori dacă vor. Da, Sire, nu-i vinovat de a-i aici. Mințiți cu toții, nu-i minținos. Stăpâne, dă-ne crezământ mai mult. Ți-am fost mereu plecate slugi, Și acum te implorăm să ne socos la fel. Rugăm un n genunchi să răsplătești al nostru zel trecut și viitor, Schimbându-ți gândul și sângeros ce duce la pierzare. Un genunchi, e! Mă simt ca fulg în vânt. Trăi voi oare să-l văd pe acest bastard, Stând în genunchi, zicând. Piar azi mai bine decât să-l preste mâine. Nu, nu, nu trăiască și, și totuși nu, nu, ai vino, vino Anticon. Ce-ai fit-o ca să scap scăp cu viață pe plodul ăsta? Orice jertfăsire. Puținul sângei care mi-a rămas să-l pun, ză loc să-mi scap vinovatul de cu putință. Este? Juri pe spadă, că mi-implinești dorința. să. săpâine. Ia seama și fă tocmai o greșeală oricât de mică înseamnă moartea ta și chiar și ale butei tale soațe pe care azi o iert. Îți dau poruncă. Vasalul meu fiind, să iei de-aici bastardul muieresc, să o duci departe în vreun pustiu, mult dincolo de țară, să o lași în seama ei și în voia crimei, Cu sorți de viață sau de moarte! Jao! Eu jur, dar moartea grabnică ar fi fost cu mult mai blând. Iet copii. Să mergem și fie ca un duh atot puternic să învețe corbi și ulii să-ți dea hran. Din partea celor duși la Delfii, Crăinici acum un ceas. Dion și Cleomen, ajunși cu bine aici, au tras la țărm, zorind spre curte. Graba lor stăpâne întrece orice așteptare. Lusit au 23 de zile. Ce zori nebun. E prevestitor că Marele Apolo se grăbește cu adevărul său. Curten, fiți gata! Soborul judecății se, -se adune. În față ei cu necredincivasa-mi doamnă. Ea-n chip opștesc, fiind învinuită, Deschis și slobod se va apăra. Cât timp e viață inima mea crea. Plecați-acum și nu-mi uitați porunca. regina se și în fața altei punci. Încerne! Oficier, dă citire actului de acuzare. Hermiona, tu, regina și soția lui Leontes, te-a plăcit învinuită și trimisă în fața judecății pentru un altă trădare, a, -a, da -i, da -i, da -i. pentru a fi întreținut legături adultere cu Polixeni, regea al boemiei, și a fi uneltit împreună cu Camilio împotriva suveranului, stăpânului și regelui nostru, creiesc tău soț. Împrejurările dând în această uneltire, tu, Hermiona, călcându-ți legământul de vasalitate datora de un supus leal, i-ai sfătuit pe aceștia și le-ai destit fuga lor în timpul nopții pentru a pune la dăpost. Nu recunosc! Nu pot să recunosc nimic. Pierzând orice rușine, ai pierdut ca tale și adevărul, iar al neca nu-ți poate folosi. Așa cum plodul ți l-am surghiunit, ai să cunoști și tu dreptatea mea, în care moartea cel mai ales pas. Scutește-mă de amenințări, stăpân. De ce strigoi eu nu mă tem ci îl caut, căci pentru mine viața n-are farmic. Coroana și a ta iubire eu le-am pierdut. Am fost apoi ca o ciumată lipsită și de-a doua am bucurie Atunci când fiul mi l-ai luat. Copila, sub o vrășmașă zodie născută, mi smulsă de la sân și-i morți. morții să-mi spui acum Ce fericire, sire, mă așteaptă în viață Ca să fug de moarte. Dar-mi apăr cinstea și-și cer cuvântul sfânt. Apolo, fie jude! Această rugă, fiind îndreptățită, să se aduc oracolul în numele lui Feuzea. Pe palușul dreptății veți jura Dion și Cleomen că de la Delfis voi-ați adus pecetuit oracul. Rupe rupeți pe cețile și dați citire. Cel care e pierdut nu va fi regăsit. Maria, Maria! Slavă lui! Maria, Maria, Maria! Vine. Da să lui dăm ta să Lasă dăm drumul! Să-i dăm drumul! i dăm tot i oracol, drumul! În judecata! Lăpâne! Rege! Rege! Ce se întâmplă? Ulit voi fi că vin cu vestea sire. Regesc cu-ți fiu cu gândul la regina de teamă. au plecat. Plecat? E mult. Mânia lui Apolo, cerul însuși lovește nedreptatea mea. Nu vezi lucrarea morții Ridicați-o, e numai leșind, dar își revine Prea mult m-am încrezut în bănuieli Feți bun cu ea, vă rog, și dați-i să-și vină în simțiri Iertare, Apollo, am pângărit din greu al oracol Cu Polixeni voi fi prieteni iarăși Reginei am să jur din nou credință Și am să-l pe bunul meu Camilio Numindu-l om de cinste și omenie Când celosia mea, fiind pornit pe răzbunăr Și gânduri sângeroase, alesul am pe el dea o travă Polisen Nenorocire! Nu în vietarul, Nu mi se spargă inima rupându-l Dar ce se întâmplă, doamna mea? Regina, da, regina prea iubită, e moartă! Mai, mai, mai. Și ce rască răzbunare e încă Ne ocrotească a zeilor putere! E moartă, jur! Da, mergeți și vedeți de ce nu credeți în cuvânt și în jurăminte! Nu te căi de ale tale fapte tirane! Ele sunt mult prea grele să le răscumperi tu cu caneli. Și ce-ți rămâne-i numai desnădejdea? Păi spune-mi, spune-mi, nu-i de ajuns. N-ai să-mi vorbești prea mult, Căci merit întreg amarul graiurilor toate. O rugă, doar una. mă însoțește la morții mei. Răginea Va fi doar un mormânt pentru amândoi, Iar spre rușinea mea Se poate n el povestea morților Și zi de zi voi sta În lăcașul sfânt al păcilor și voi găsi în lac Ungăierea, jur să-mi plinesc această datorie cât fir am v-a încătuit. mă însoțește unde mi-e durerea. În timpul acesta, Undeva peste mare, pe o coastă sălbatică din îndepărtata Boemie, Antigon cobora de pe corabie, ținând în brațe pruncul sortit pieirii. Un singur corabier îl însoțise pe țărm, căci deasupra lor, nori negri și înspăimântători goniți de vânt, prevesteau furtuna. Sigur, oare, că am ajuns cu nava în al pustiu? Da, doamne, mă tem că am debarcat într-un ceas rău. Ne amenință furtuna, ceri crâncen. Cred, zău, că-i pe fapta noastră și s-a încruntat la noi. facă se -a lui voi. Treci pe bord și-ți vezi de nab. Foarte pe curând am să te chem. Răbește-te cât porți. Am că Duhul celor morți se-ntoarce ea. Nu cred. Dar dacă da, chiar mai ta mi-a apărut azi noapte. Vis, mai era, n-am văzut niciodată. Mi-a spus printre suspine. Antigon, vin când ciuda ferii tale, soarta a de să-mi iei, să-mi E mi de stule deșerturi unde poți-o las încit. De rog, pentru că pruncul s-cotit pierdut de-a pururi. Să-l numești Pertidita. Eu, îngrozit, m-am reculit pe încetul. am zis că n-a fost vis, a fost airea. Căci vizul minte de la acesta, cred, i și-l iau pe Te lasă aici, scrisoarea Și asta ce-ți poate folosi de odată n-a fost în zi, atât de nebucerică. Fiar, iată-mi, sunt pierdut pe peci. A, bine ar fi fost ca între 10 și 20 de ani să nu mai există vârsta Sau măcar tineritul să doarmă Să doarmă toată vremea, un somn întrerupt <gătă -i> Pofte, niște capete împierbântate de 20 de ani Potește ei să vâineze pe vremea ca asta Ne-au pus pe fugă doi berbeci eu yeah. yeah, uh, pe dracu Ne-au pus pe fugă doi berbeci din trei mai buni și tare mi-e că lopul o să-i găsească înaintea stăpânului. Cred că nu dau de ei că hăt, pe mar mare la a de ei de rău. noroc să am și fie ce-o fie. Dar ce e aici? tu miluiește! Un sugaci! Un sugațiu, ei, un drăgălaș. Să văd băiat orfată. Mm -hmm, mm -hmm, dar e tare, drăgălaș. Desigur, un copil, dăm flori. A, noi fi om cu carte, dar știu că fetișcanele astea vremea mare cam calcă pe de Și ce miră-mi de el. Îl iau, cum e? Îl iau. Dar mai întâi să mi vine feciul. noi chiar era mai cum o speria de -n -n. vrei să vezi ceva care se va pomeni și când e fitul mort și putred. Eu n-voi. Eu oгат. merită să vezi așa ceva. Uite, ti ti ti o puniară, cu o Ai zis așa, pentru o cotil de cavaler, da aici e șo Punghi, gămare, bă, și pline Ia, ia-o, băieți Deschid-o, ia, o băieți deschid eu, ia deschid eu. Așa așa așa, așa, așa, așa, așa, să vedem ce e Ia-o oh, <fie> Ești un om făcut, bătrâne Și dacă ți-au fost iertate păcatele tinereței Poți trăi liniștit câte zile s au mai rămas Aur, aur curat au! aur, aur Aur Lauri de la zi, Să vă că e așa opa, opa, opa sus filmă, el, mă Ține-l, ține hai acasă, hai pe drumul cel mai scurt Hai, avem noroc, fiule Și ca să fim așa eu Nu trebuie decât să ascultă Să ținem gura, mă, auzi Să ții gura, hai drumul, Hai, nu, nu, mai acasă Hai, Hai, pe acasă